Pisica mamei mele, capitolul 4. Au luat în stăpânire casa. Apar și dispar. Comentează lucruri pe care eu nu le înțeleg. Spun că diavolul e praful orașului. Spun că armele diavolului sunt nădejdea și frica. Spun că la început era interzis să crezi în vrăjitoare și posedați de diavol. Îmi amintesc că pe urmă, Pisica i-a silit să creadă... Da, i-a silit să creadă ca să-i pedepsească. Sunt învinuiți că au distrus viile și au ucis pruncii în pântecele mamelor. Dar din când în când Florenția se apropie de mine și redobândește blana și cu răsuflarea de pucioasă îmi spune Forțele iadului sunt neputincioase, avem nevoie de ajutorul oamenilor." Și alte ori, Sigur că te înșelăm. Acum lasă-ne să te ocrotim Leticia." Ia, Lupe!" E și mai crudă. O să-ți facem ce n-au făcut nouă. Apar? Dispar? Se văd în întuneric? Lumina zilei îi face invizibil. Dar eu știu că întotdeauna sunt acolo. Mă obligă să fac curățenie. Îmi dau să mănânc carne crudă de animale necunoscute. Lansează goi în curte, sub bătaia grindinei. Uneori el se rade complet, dar după puțin timp îi crește din nou părul de jivină pe tot trupul. Ea nu-și scoate niciodată mantia Sfintei Fecioare, nici inscripția de o sândit de inchiziție, sunt femeia anormală. Uneori el se apropie de mine, mai ales când sunt umilită, frecând tușumelele și-mi explică pe jumătate unele lucruri. El și ea dau și bântuie casa asta. De la auto da Fedi, 1649, intră și ies. Nu depinde de ei. unor există forțe care nu îi lasă să intre. Altă ori există slăbiciuni lezne de învins. că mi apărea o bătrână tiranică, grosolană, fragilă. Nu, asta mi-a spus el. Era foarte tare. Credința sa era adevărată. Era în stare să omoare pentru credință. Un lucru era aparența vieții sale creștine, superficiale și chiar grotești. Și alta era realitatea profundă a relației sale cu Dumnezeu. Erai fica ei. Nu ți-ai dat seama niciodată de ceva atât de limpede? Am negat, stând tot timpul cu capul în pământ. Maică-ta se deghiza sub bigotismul și intoleranța ei. Dar noi, Guadalupe și cu mine, nu puteam să ruim. Substratul superficial avea voința credinței. De asta era invincibilă. Era iscoditoare. Ținea mereu un brațe ori în ei o felină asociată cu diavolul. Pisica este luța, era un sucub infernal care o proteja de noi. Mama vă cunoștea? Da. Hmm. Ne bănuia. Se folosea de propriile noastre arme. Ne silea să ne ascundem, să o spionăm, să ne preface. Farsa pe care a jucat-o Guadalupe a biruit-o. A înțeles că noi înțelegeam și nu făceam decât să așteptăm. Credința ei era supranaturală, magică. Se apăra cu armele diavolului. Și voi? Tu și pisica m-a călcat pe mâna, am suportat durerea. Lupe, sunteți evrei? De aceea ați fost arși de vii? Nu. Aveau dreptate. Persecutați aveam un singur aliat. Demonul. Uneori când simt că este stăpânit de Duhul Blândeții, îl întreb ce nevoie avea să dezgroape cadavrul tatălui meu, să-l îmbrace și să-l așeze în capul mesei. Nu se supăra, fiindcă întrebarea mea îi dă prilejul de a acționa. Își arcuiește o sprânceană, zâmbește ca un fante pilcuit de cinematograf. Ți-am spus, o casă atât de veche ca asta păstrează multe taine. Povestea cu tatăl tău a fost, cum să-ți spun, un antipasto. cinic seducător, adorabil. Că să te obișnuiești încetul cu încetul cu taină, draga mea. Am îndrăznit, de ce aveți nevoie de mine? El a ridicat din sprâncene, dar n-a răspuns. Dacă voi, tu și Lupe, sunteți de ajuns unul pentru altul, am îndrăznit, lasă-mă să plec, promit să păstrez tăcerea. Atunci mi-a dat o palmă zdrabănă și a ieșit din cameră. A așteptat să mă trezească foșgăia la șobolanilor din curte, mi-a smuls cuvertura, și m-a silit să mă ridic în picioare, terându-mă până la capul scărilor, arătați spre ei cu degetul arătător verzui, cu o unghie lungă și neagră, relaps de memorie și faimă blestemate, mort pe rug, impenitent, mărunt, fals și bine ascuns ocol al spovedaniei, Hoana de Agheira. Femeie măritată, care a spus că nu era păcat să i legături trupești cu o diavolului, Manuel Morales, un evreu autor de dogme anticatolice, înhățat de către sfântul oficiu, Luiz de o osândit la arderea de viu, convertit pentru a evita rigoarea sentinței, am scos un strigă de groază și m-am simțit eu însă stăpânită de vrăjitoare și înspăimântată de atâta cruzime. Florenția s-a uitat la mine cu sarcasm. A existat și milă, Ritisia spovediți, i-au osândit la închisoare pe viață, într-o temniță foarte încăpătoare, unde pot să-și spășească păcatele sub privirile închizitorilor. Trăiesc închiși în casa asta. Nu împrăștiați prin tot orașul, trăiesc în închisoarea asta, despărțiți unii de alții. Arătat cu degetul spre șobolanii care alergau prin curte. uite te la ei, Tisia. Uite-o, uite-o pe Maria Ruiz! Maură din Alpuharas, o sândită fiindcă și-a păstrat în Mexic credința în Mahomed. Uite-l pe José Lumbroso, nesebuitul care a fost prins că nu mănâncă slănină, untură și carne de porc și care până la urma mărturisit că pentru el nu era adevărat că Mesia era Iisus Hristos. Sau numitul Juan Garido, care nu credea că Fecioara Marie era fără prihană. Și la fel, ah, Juana Fernandez, Amândoi, deoarece nu voiau să creadă că Mesia Iisus Hristos, ei continuau să-L aștepte. Și eu, Florencio Corona, numit unealtă a demonului, care m-a amăgise fiindcă știam lucruri pe care numai de la demon aș fi putut să le învăț. Și ea am întrebat cu neliniște. Au surprins-o, a gemut Florencio, uitându-se la cer. Eu, eu, cerusem. ea mă iubea. Au descoperit-o pe când îmi făcea operația de circumcizie ca să mă mântuiască și ne-au ars de vii pe amândoi, căci ființa care nu va fi fost circumcisă va fi ștearsă din cartea celor vii. Dar eu, eu, am spus imitându-i geamătul, a scos un hohot de râs. Uneori, a spus, mi se epuizează forțele, atunci tu trebuie să ne ajuți să ni le reface. Când o să-ți poruncesc, trebuie să ne legi de parul din curte, să grămădești lemnele la picioarele noastre și să ne dai foc. Și dacă nu vreau, am exclamat revoltată, prostește, fiind învinsă dinainte. Nu uita de șobolan, nu uita de leopard. N-ai o scăpare. Am simțit că se risipește ca fumul în fața ochilor mei. uite a spus glasul care se depărta. Au nume. Au fost bărbați și femei. Ne-am sacrificat pentru ei. Depind de mila ta. Mai sunt în viață, fiindcă noi murim din când în când. Fii bună, Leticia Milvasa. cum ai fost educată. Scumpa mea, caut o ieșire satarnic. S-au pus drugi la uși. Ferestrele au făzidite. Leopardul mă supraveghează, mă urmărește peste tot, cu un ochi galbe și unul albastru. Îți să scriu aceste file pe ascuns. Le arunc în stradă, Printr-o crăpătură din balcon, dea Domnul să le citească cineva, dea Domnul să mă salveze cineva. Perechea de șoarici s-a întors să-mi țină de urât.